Розділ 15. Славнозвісного доктора Ропа під час операції Джонні так і не побачив. Йому було видно лише рогові окуляри з грубими скельцями та велику жирову гулю в лівому кутику чола. Решту докторової особи приховували шапочка, маска, халат і рукавички. Перед операцією Джонні зробили два уколи димедрол і Атропін. І коли його привезли до операційної. Він почував себе легким, як повітряний змій. До нього підійшла лікарка-анестезіолог з таким величезним шприцом на вокаїно, якого Джонні ще з роду не бачив. Він зрозумів, що буде боляче, і не помилився. Лікарка ввела голку між L4 і L5, четвертим і п'ятим спинними хребцями. Досить високо, щоб не зачепити «кауда еквіна» – кінський хвіст. Цей пучок нервів в основі хребта – що і справді трохи скидається на кінський хвіст. Джонні лежав на животі й кусав руку, щоб не закричати. Минула, як йому здалося, вічність, поки біль почав ущухати, змінюючись глухим відчуттям тиску. Всю нижню половину тіла наче геть одібрало. Над ним схилилася голова доктора Руопа. «Зелений бандит», – подумав Джонні, – «Джаз Джеймс у рогових окулярах, гаманець або життя». «Як ви себе почуваєте, містера Сміт?» – спитав Руоп. «Добре, але волів би більше так себе не почувати. Можете почитати журнали, коли хочете, чи спостерігати операцію в отому дзеркалі, якщо вас це не страхатиме». «Гаразд». «Сестро, який там у нас кров'яний тиск?» «Сто двадцять на сімдесят шість, докторе». «Чудово. То що, колеги, починаємо. Тільки не відбатуйте мені стручка». Воло промовив Джонні і здивувався, почувши у відповідь, щирий сміх. Обтягнута тонкою гумовою рукавичкою рука хірурга поплескала його по плечу під простирадлом. Джонні дивився, як Руоп узяв скальпель і зник за зеленою запоною, що звисала з металевого обруча над операційним столом. Дзеркало було опукле, і Джонні бачив усе трохи викривлено, проте загалом досить добре. «Так-так», – приказував Роб, «так, от-от-от, оце нам і треба». «Те-те-те, добре, сестро, затискай, будь ласка, ну жбо, прокиньтеся». «Бога ради, так, а тепер, мабуть, дайте мені оте. ні, заберіть». «Не давайте, що я кажу, давайте, що треба, так, добре, жилки, будь ласка». Сестра подала йому щіпцями щось ніби жмуток сплутаних тонких дротинок. Роб просто в повітрі обережно витяг пинцетом по одній жилці. «Наче спагетті їсть», – подумав Джонні. «А підлива ти, глянь яка!» На цю думку йому стало млосно, і він одвів погляд. Нагорі, на галереї, сиділи інші бандити і дивилися вниз на нього. Очі їхні здавалися тьмяними, безжальними і моторошними. Потім Джонні вгледів Вейзака. Той сидів третій праворуч, закуратно, пришпиленим до халата годинником. Джонні кивнув йому головою. Вейзак кивнув у відповідь. Від цього трохи полегшало. Руоп наклав останні шви між колінами і литками, і Джонні перевернули. Операція тривала. Анестезіолог спитала, як він себе почуває. Джонні відповів, досить добре, як на такі обставини. Вона спитала, чи не хоче він послухати магнітофонні записи. Джонні сказав, що це було б чудово. За хвилю в операційній залунав чистий дзвінкий голос Джон Байес. Руоп і далі робив своє діло. Джонні відчув сонноту і задрімав. Коли він прокинувся, операція все ще тривала. Вейзак так само сидів на галереї, Джонні звів руку, даючи знати, що бачить його, і Вейзак знову кивнув головою. Ще за годину було по всьому. Його відвезли до післяопераційної палати, де незнайома сестра почала без упину запитувати його, скількох пальців у нього на ногах вона торкається. Через деякий час Джонні зміг відповісти правильно. Зайшов Роб Тепер його бандитська маска теліпалася збоку. «Все гаразд?» – спитав він. «Так. Операція минула цілком успішно», – сказав Рооп. «Я сподіваюся, все буде добре». «Я радий. Вам буде боляче», – провадив Рооп. «Можливо, буде і дуже боляче». Та й далі лікувальні процедури попервах завдаватимуть страшного болю. «Треба терпіти». «Треба терпіти», – провормотів Джонні. «Ну, бувайте», – мовив Рооп і пішов. Мабуть, подумав Джонні, щоб устигнути заведна пограти в гольф у місцевому клубі. Буде і дуже боляче. На дев'яту годину вечора останні рештки місцевого наркозу звітрились, і Джонні мало не конав з болю. Йому заборонили совати ногами без допомоги двох медсестер. Відчуття було таке, ніби на коліна йому наділи манжети, втикані зсередини цвяхами, а потім безжально затягли їх до відпору. Час ледь посувався, повз наче равлик. Джонні зводив очі на годинник з певністю, що минула добра година, відколи він поглянув на циферблат в останнє, та виявлялося, що це було всього чотири хвилини тому. Він не мав сумніву, що й хвилини більше не витримає, проте спливала хвилина, і він починав думати, що наступної не знесе вже напевне. Усі ті незліченні хвилини попереду уявились йому монетами що поволі суваються по довжелезному жолобу грального автомата. Миль із п'ять завдовжки, і на нього важкою хвилею накотила така чорна туга, якої він ще ніколи не звідував. Накотила і потягла за собою в безодню. Всі вони тут заповзялися замучити його до смерті. Операції на ліктях, стегнах, шиї, лікувальні процедури, милиці, крісла на колесах, ціпки. Вам буде боляче. «Треба терпіти». «Ні, терпіть уже ви самі», – подумав Джонні. «А мені дайте спокій. Не підступайте більш до мене зі своїми різницькими ножами. Коли воно отаке – це ваше лікування, мені його не треба». Безугавний, нестерпний біль, що, здається, шматує його тіло. Щось гаряче потекло йому по животі. Він обпудився. Джонні відвернув обличчя до стіни і заплакав. Через десять днів після першої операції – і за два тижні до того, як мала відбутися наступна, Джонні читав книжку. «Все президентське військо» – Вудворда та Бернстайна. А тоді підвів очі й побачив на порозі палати сейро, що стояла і нерішуче дивилася на нього. «Сейро», – мовив він, – «невже це ти?» Вона уривисто зітхнула. «Так, це я, Джонні». Він відклав книжку і поглянув на сейро. Вона була в гарній, ясно-зеленій полотняній сукні, і тримала перед собою, наче щит, невелику коричневу сумочку із застіпкою. Коси вона тепер зачісувала на проділ, і це їй дуже личило. Та Джонні відчув гострий і болісний укол ревнощів. Цікаво, це вона сама придумала, чи отой чоловік, з яким вона живе і спить. Вигляд вона мала чудовий. «Заходь», – сказав він, – «заходь, сідай». Вона перейшла палату, і раптом Джонні побачив себе її очима, худющого, трохи скособоченого в кріслі біля вікна, з ногами простягнутими на подушечці, в капцях і дешевенькому лікарняному халаті. «Як бачиш, я вбрався у смокінг», – мовив він. «У тебе добрий вигляд». Сера поцілувала його в щоку, і в його пам'яті, наче совні карти, сяйнули десятки спогадів. Вона сіла в крісло напроти, схрестила ноги і обсмикнула на колінах поділ сукні. Вони дивились одне на одного і мовчали. Джонні бачив, що Сейра дуже знервована. Якби хтось підійшов ззаду і торкнув її за плече, вона б, певно, аж підскочила. «Я не знала, чи варто приходити», – озвалася вона. «Але мені хотілося цього». «Я радий, що ти прийшла». «Ми наче незнайомі люди в автобусі», – похмуро подумав він. «Невже нам нема чого сказати одне одному?» «Ну, то як ти тут?» – спитала Сейра. Джонні всміхнувся. Я побував на війні. Хочеш побачити мої бойові шрами? Він одгорнув з колін поли халата і показав синусоїдальні розрізи, що вже почали загоюватись. Проте були ще червоні і стягнуті швами. О Боже, що це ж вони з тобою роблять? Пробують знов столити до купи товстуна коротуна, що впав зі стіни, відказав Джонні. Вся королівська кіннота, вся королівська піхота і вся королівська медицина. Отож, мабуть. І тут він замовк, бо побачив, що Сейра плаче. «Не треба так говорити, Джонні!» – промовила вона крізь сльози. «Прошу тебе, не говори так!» «Пробач! Це ж просто, я невдало пожартував!» «Чи так? Чи він справді хотів відбутися жартом, чи то була спроба сказати? «Дякую, що прийшла мене навідати! Вони тут ріжуть мене на шматки!» «Як ти можеш? Невже можна цим жартувати?» Вона дістала із сумочки паперовий носовичок, і втирала ним очі. «Не дуже часто. Мабуть, це тому, що побачив тебе. Захисна реакція, Сейро. Вони тебе звідси випустять? Можливо, зрештою випустять. Тут, як колись у давнину, треба пройти крізь томагавки. Читала про це в книжках. Якщо залишуся живий після того, як кожен індіанець із племені вдарить мене томагавком, відпустять на волю. Цього літа? Не думаю». «Пробачити собі не можу, що все це сталося», – промовила Сейра так тихо, що Джонні ледве почув її. «Думаю, думаю, як могло б бути, ночами не сплю. Коли б я не з'їла ту кляту сосиску, коли б ти не поїхав, а зостався в мене». Вона похитала головою і подивилася на Джонні почервонілими від сліз очима. «Здається, іноді не буває ніяких шансів». Джонні всміхнувся. «Два нулі, свій номерочок. Гей, а ти пам'ятаєш?» «Я ж таки впорав те колесо, Сейро!» «А вже ж! І виграв 500 чимось доларів!» Джонні дивився на неї, усе ще всміхаючись. Але тепер усмішка його була збентежена, майже вражена. «А хочеш, скажу тобі одну кумедну річ. Мої лікарі вважають, можливо, я вижив тільки тому, що колись у дитинстві уже мав травму голови. Та я нічого такого не можу пригадати, і батько з матір'ю не пригадують. Одначе щоразу, як я про це думаю, пам'яті мені зринає оте колесо фортуни, і ще якийсь дух, наче палена гума. Може, ти вже попадав в автомобільну катастрофу?» – невпевнено припустила Сейра. «Та ні, навряд. Але схоже, що те колесо було мені як застереження, а я на нього не зважив». Сейра трохи посунулась у кріслі і ніякого сказала. «Не треба, Джонні». Він знизав плечима. «Чи, може, я просто зужив за один вечір своє щастя?» На чотири роки наперед, але ти поглянь, сейро. Обережно, болісно він зняв одну ногу з подушечки, зігнув її в коліні під прямим кутом, а тоді знову випростав і поклав на подушечку. Можливо, вони такі стулять до купи товстуна коротуна. Коли я опритомнів, я такого не помітив і випростати отак ноги теж не міг. Зате ти можеш мислити, Джонні, сказала сейра, ти можеш говорити. Ми ж усі думали, ну ти знаєш. Еге ж. Джонні Овоч. Між ними запала мовчанка, важка і ніякова. Нарешті Джонні з силованою вжавістю порушив її. «А ти як живеш?» «Ну, вийшла заміж, мабуть, ти знаєш». Батько мені сказав. «Чоловік у мене дуже добрий», – провадила Сейра. І раптом випалила одним духом. «Я не могла чекати Джонні, і тут я теж винна. Лікарі сказали, що ти ніколи не повернешся до життя. І ти все віддалявся, віддалявся, аж поки...» Аж поки просто не зник з очей. Та навіть коли б я знала. Вона звела на нього очі, і на обличчі її з'явився такий вираз, наче вона мусила від чогось боронитися. Навіть коли б я знала, Джонні, то, мабуть, однаково не змогла б стільки чекати. Чотири з половиною роки – це чималий час. «Егеш», – погодився Джонні, – «це з біса чималий час. А хочеш почути щось несусвітне? Я сказав, щоб мені принесли журнали з новинами за ці чотири роки». І став дивитися, хто помер. Трумен, Дженіс Джоплін, Джиммі Гендрікс. Боже, як згадаю його багряний туман, то аж не вірю. Ден Блокер і ми з тобою. Ми просто зникли. Мені так боляче про це думати, промовила Сейра майже пошепки. Я така винна, але я люблю свого чоловіка Джонні, дуже люблю. От і добре, це головне. Його звуть Олд Хезлід, він... «Знаєш, я б краще послухав про твого малого», – спинив її Джоні. «Ти не ображаєшся?» «О, він чудо», – сказала Сейра, всміхаючись. «Йому вже сім місяців. Його ім'я Деніс, але ми кажемо просто Денні. Так назвали його на честь діда по-батькові. «Привези його коли-небудь. Я хотів би на нього подивитися». «Привезу», – пообіцяла вона, і вони силово всміхнулись одне до одного, добре розуміючи, що цього ніколи не буде». «Джонні, може тобі чогось треба?» «Тільки тебе, серденько. І повернути останні чотири з половиною роки?» «Ні», – відказав він. «Ти й досі вчителюєш?» «Досі вчителюю поки що», – підтвердила вона. «І досі нюхаєш той клятий кокаїн? Ой, Джонні, ти не змінився! Все такий же насмішник!» «Все такий же насмішник», – погодився він, і між ними з майже відчутним шурхотом знов упала важка завіса мовчанки. «Можна мені приїхати ще?» «Ну, звісно, Сейро», – відповів Джонні. «Це було б чудово». Він завагався, бо не хотів, щоб їхня зустріч скінчилася так непевно, не хотів завдати болю ні їй, ні собі, якщо цього можна було уникнути. Тоді сказав, «Ти правильно вчинила, Сейро. Ти так вважаєш?» – спитала вона. І в кутиках її уст затремтіла усмішка. «Мене ось що дивує». Все це здається таким жорстоким і, та чого там, і таким несправедливим. Я люблю свого чоловіка і свою дитину. І коли Олд каже, що ми ще житимемо у найкращому будинку в Бангорі, я вірю йому. Він каже, що одного дня виставить свою кандидатуру на місце Біла Коуена в Конгресі. І я теж йому вірю. Каже, що колись президентом оберуть представника штату Мен, і я ладна повірити і цьому». Та ось я приходжу сюди і дивлюся на твої бідолашні ноги, з очей її знов закапали сльози. Вони мають такий вигляд, наче їх перепустили крізь м'ясорубку чи щось подібне, і ти такий худий. Ну ну, сейро, не треба. Ти такий худий, і все це здається несправедливим і жорстоким, і я ненавиджу його, ненавиджу, бо немає в цьому правди, ані скілечки немає. Мабуть, іноді ні в чому немає правди, сказав Джонні. Світ наш суворий. Іноді треба просто робити, що можеш, і жити за його законами. Йди і будь щаслива, Сейро. А якщо захочеш приїхати навідати мене, приїзди коли завгодно. Можеш привезти дошку для Крибіджа». «Привезу», – мовила вона. «Ти пробач, що я плачу. Не дуже весело на це дивитись, еге?» «Все гаразд», – заспокоїв її Джонні і усміхнувся. «Тільки треба кінчати з кокаїном, голубонько, А то ніс відвалиться». Сайра мляво засміялась. «Усе той самий Джонні», – сказала вона. А тоді раптом нахилилася і поцілувала його в губи. «Ой, Джонні, швидше одужуй!» Коли вона відступила, Джонні зосереджено подивився на неї. «Що, Денні?» «Ти не залишила її?» – промовив він. «Ні, зовсім не залишила». «Не залишила що?» Вона нахмурилась, розуміючи. «Свою обручку. Ти не залишила її в Монреалі?» Він поклав руку на чоло і почав терти пальцями шкіру над правою бровою. Долоня відкидала тінь, і Сейра, відчувши щось дуже схоже на забобонний страх, побачила, що половина його обличчя світла, а половина темна. Це враз нагадало їй про ту маску до Дня всіх святих, якою він так налякав її колись. Вона і Олд провели медовий місяць у Монреалі, але звідки б знати про це Джонні? Хіба що герб міг йому сказати. А тож, мабуть, так воно і є. Одначе про те, що вона загубила десь у готельному номері свою обручку, знали тільки вони з Уолтом. Більш ніхто про це не знав. Бо перед тим, як вони вирушили додому, Уолт купив їй нову обручку. А їй було страшенно соромно, і вона нікому про це не розказала. Навіть своїй матері. Звідки? Джонні суворо нахмурив чоло. Потім усміхнувся до неї. Його рука ковзнула вниз і лягла на другу руку, що залишалася на колінах. «Вона була тобі завелика», – сказав він. «Ти пакувала речі, не пригадуєш, Сейро?» «Він пішов щось купити, а ти пакувала речі». «Він пішов купити…» «Купити? Ні, не знаю. Це у мертвій зоні». «У мертвій зоні?» «Він пішов до готельної крамнички і накупив усякого дурного дріб'язку на сувеніри. Ну там реготунчиків і такого іншого». Але, Джонні, звідки ти знаєш, що я загубила об... Ти пакувала речі. Обручка була не того розміру, завелика на тебе. Ти збиралась дати їй якусь раду, коли повернешся додому. А тим часом, тим часом... Чоло його знов почало зосереджено хмуритись. Тоді враз проясніло. Він усміхнувся. Ти підкладала всередину туалетний папір. Тепер уже Сейру охопив справжній страх. Він повільно розтікався в неї по шлунку, мов холодна вода. Рука її потяглася до горла, а сама вона, як загіпнотизована, невідривно дивилася на Джонні. Зараз у нього в очах такий самий вираз, такий самий холодний і дивний вираз, як того вечора, коли він виграв на колесі фортуни. «Що з тобою діється, Джонні? Хто ти такий?» Його голубі очі потемніли, стали майже фіолетові, і, здавалося, він тепер десь далеко. Сейрі захотілося втекти і в самій палаті неначі потемніло. Так, ніби він у якийсь спосіб розітнув матерію реальності, розірвав сполучні ланки між минулим і теперішнім. «Вона зісковзнула в тебе з пальця», – сказав Джонні. «Ти вкладала його бритвене приладдя в бічну кишеню валізи, і обручка зісковзнула туди. Похопилася ти лише згодом, от і подумала, що вона десь у номері». Він засміявся, і то був якийсь тонкий, деренчливий уривчастий звук, Зовсім не схожий на звичайний сміх Джонні. І якийсь холодний, холодний. Пригадуєш, ви з ним перевернули там усе догори дном, а обручка була у валізі. Вона й досі лежить у тій бічній кишені. Весь цей час лежить. Віднімися на горище, Сейро, і подивись. Ти її знайдеш. У коридорі за дверима хтось упустив склянку з водою чи щось таке, і лайнувся з досади, коли вона брязнула об підлогу. Джонні обернувся на той звук, і очі його проясніли. Він поглянув на Сейру, побачив її застигле обличчя і розширені очі, і стурбовано нахмурився. «Що таке, Сейро? Я щось на те сказав?» «Звідки ти дізнався?» – прошепотіла вона. «Як ти можеш війдати про такі речі?» «Не знаю», – відказав він. «Сейро, пробач, коли я...» «Джонні, мені треба їхати. Я залишила денні в надомної няньки». «Гаразд, Сейро». Пробач, що я тебе засмутив. Як ти міг дізнатися про мою обручку, Джонні? Він тільки головою похитав.